Càpsules musicals en Rafael Corbí. De música en català, avui parlem de Sau. La formació Sau va ser un dels grups pioners del rock en català i un dels més enraeixits de tot aquest moviment. Els seus components foren en Carles Sabater, cantant, en Pep Sala, que tocava la guitarra i a vegades esteclats, i també gent com en Carles Oliver, en Josep Sánchez, en Ramon Altimí i en Joan Capdevila. Aquest grup es va formar el 1987 i va durar fins al 1999 a morir Carla Sabaté a causa d'una aturada cardiorrespiratòria en acabar un concert de rock a Vilafranca del Penedès. En Pep Sala, aquesta formació, era el compositor de les cançons. Les lletres les feia conjuntament amb Carles Sabater i en els primers discos també amb Joan Capdevila, mànager del grup. No puc deixar de fumar, va ser el seu primer disc, editat el 1988 per la discogràfica audiovisuals de Sarrià. Aquest primer disc contenia aquest tema que escoltem, Records d'Irlanda, una balada d'anyor que després Pep Sala va versionar per a Héctor Vila i que li va suposar guanyar un èxit d'or l'any 1990. També aquest àlbum incluïa el primer de la sèrie de Primita, que tindria a continuació cada producció posterior d'aquest grup. L'àlbum Quina nit, enregistrat entre Londres i Barcelona, va suposar la consolidació definitiva de la formació. Entre els temes més coneguts d'aquest àlbum hi havia, per exemple, aquest tren de mitjanit. que s'han perdut pintant grafitis en les seves parets molta gent que es troba sola There's a lot of a lot of chance Subed Aquest àlbum també contenia la seva cançó Boig per tu. Sau va participar en el concert històric del 14 de juny del 1991 al Palau Sant Jordi conjuntament amb els Pets, Sopa de Cabra i Sant Traït on es va assolir el rècord europeu d'assistència en local tancat amb 22.104 espectadors. Una altra de les actuacions més importants va ser la que va tenir lloc a la plaça d'Abraus de, de la Monumental de Barcelona el juliol del 1992 enregistrada per l'àlbum Concert de Mitjanit. En aquest concert hi van col·laborar gent com Dani Nelo, de la Rebeldes, Carles Sagarra, fill manzanera de Roxy Music, en Roby Robertson de vant i Luz Casal. Preejament Luz Casal va ser qui va incloure en un disc la versió catalana, la versió castellana, de Botche en Perú, sense dubte el tema més important de tota la discografia de Sau. Sau va editar 11 àlbums entre el 1987 i el 1998. També va col·laborar en els discos com Un Horacà, l'Homenatge a Nell Young, el, el director de la companyia elèctrica d'arma al Palau Sant Jordi amb motiu de la celebració dels seus 20 anys i també aquell disc tan esplèndic que es va publicar, que es deia Serrat Eres Único, versionant la cançó Para. Para. Sabater i Sala també van posar en aquest cas més eh, informació, més veus a discos de Paul Riba, d'IAI Batista i Enric Arnaiz. Carles Sabater, més, han registrat la versió discogràfica dels Pirates, obra que representàvem de Goll de Gom. L'any 2000 surt publicat concert d'homenatge a Carles Sabaté, un doble CD, amb les cançons més conegudes de Sau, versionades per gent com Pep Sala, Lluís Llach, L'Exambús, meu Penya, Sopa de Cabra, Lluís Casal, Adrià Puntí, Sant Traït Ia i Ei Batista, Carles Sagarra, entre molts altres. I gravat durant el concert amb el mateix nom, l'any 2003 es va publicar un grapat de cançons per si mai et fan falta, un triple compacte recopilatori en 51 temes escollits per al mateix Pep Sala. La seva discografia parteixen des de l'any 1987, on deien No Puc Deixar de Fumar, per la porta de servei al 89, Quina Nit al el 90, Els Més Grans dels Pecadors al 91, un recopilatori als singles al 92, el concert de mitjanit també el 92, Junts de Nou per primer cop al 94, les cançons perdudes, aquest en recopilatori del 95, 7 al 96, Bàsic al 97, amb la Lluna a l'esquena al 98 i una nit al teatre, un disc en gravació d'una funció musical al 2017. Ha estat un petit record a la música de Sau. Just once oh. so Thank we'll you.